Pembahasan kita pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang Raka'ikul Qulub. Raka'ikul Qulub adalah yang akan menenteramkan, yang akan membina hati seorang kepada Allah Subhanahu SWT. Yang akan menjadikan keimanan seorang naik kepada Allah Subhanahu SWT. Yang akan memperbaiki kualitas keimanan seorang kepada Allah Subhanahu Wataala. Rakaiq diambil dari kata-kata rikah. Rikah berarti kelembutan. Rikah berarti pendinaan kepada hati seseorang, agar hatinya selalu terasah, agar hatinya selalu bersih daripada dosa, daripada kemaksiatan kepada Allah daripada kekufuran kepada Allah na'udzubillah min d'alik. Banyak diantara kaum muslimin yang tidak memperhatikan permasalahan ini, sehingga mereka hanya sibuk dan menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kepada hal-hal yang tidak bisa menjadikan imannya naik, kepada hal yang hanya sekedar kenikmatan dunia belaka sehingga dia lupa tentang akhirat, tentang satu peristiwa, tentang satu alam yang mana alam itu dinamakan alam kubur. Penerbit Radio Asunnah As M yang dimurahkan Allah Subhanahuwataala. Pembahasan saya pada hari ini dan pada pagi ini saya berikan judul hari pertama di alam kubur. Saya berikan judul hari pertama di alam kubur, karena banyak hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang masalah ini, dan rata-rata hadis yang menceritakan tentang masalah itu, adalah berkaitan tentang pertanyaan di hari pertama, dan tidak ada pertanyaan setelah itu. Kemudian saya katakan hari pertama atau malam pertama di alam kubur, saya katakan malam pertama di alam kubur. Karena kuburan itu adalah gelap gulita. Bagai malam yang berada bersama diri kita. Yang tiada henti. Karena seseorang telah berada di liang kubur. Karena seseorang tidak bisa menyalakan lampu di sana. Atau tidak bisa melihat sinar matahari di sana. Pertama. Karena mata dia tertutup. Yang kedua. ...karena jasad dia ditutupi oleh tanah dan bumi... ...yang ada bersama diri dia... ...setia menemani dia sampai datang hari pembalasan. Pembahasan saya pada pagi hari ini insyaAllah ta'ala... ...dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala... ...saya akan membahas tentang... ...pengenalan atau hakikat kehidupan dunia ini. Yang kedua... Saya akan membahas dan mengingatkan bahawa kematian itu akan dan pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, Sakaratil Maut tentang satu peristiwa Sakaratil Maut sebelum terjadinya kematian. Kemudian yang keempat, adalah bagaimana kondisi manusia di alam kubur ketika bumi sudah mengubur diri kita. Ketika, yakni kain kafan sudah membungkus diri kita. Apa yang terjadi di sana? Empat poin ini saya beri judul Malam pertama di alam kubur Saya gambarkan sebagai malam pertama di alam kubur Agar orang tidak takut Saya gambarkan malam pertama di alam kubur Karena malaikat mengatakan kepada orang-orang Yang berbuat baik dan berhak mendapatkan surga Nama naudat al-arous tidurlah engkau seperti halnya pengantin baru yang tidur Oleh sebab itu supaya kematian ini tidak terkesan angker supaya kematian ini tidak dilari tidak ditakuti oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala pernah mensifatkan manusia Qul innal mautalladzi tafirruna min katakan wahai Muhammad kematian yang kalian lari daripadanya orang merasa angker orang merasa seram, orang merasa ketakutan ketika disebutkan kematian di sana. Padahal 10 muslimin dan muslimat mendengar radio As-Sunnah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala فإن منذوكان tentang kematian tadi. Apa hakikat kematian tadi dalam pembahasan berikut ini? Pertama Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia yang kita tinggali ini. Dan dunia tidak ada yang mengingkari bahawa kita membutuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan telah menciptakan dunia dan apa yang ada di dalamnya untuk manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kehidupan-kehidupan kehidupan dunia kepada hambanya sehingga manusia tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hal yang akan bisa menyelamatkan diri kita dari kelupaan dan pemberdayaan dunia terhadap diri kita adalah seorang mengingat kematian dan hakikat dunia yang seutuhnya. Kamener yang berbahagia apabila kita kenal dengan kata-kata al-maut atau kematian maka kematian itu tidak kenal akan teman. Sekarang apabila datang kepada kita kematian maka kematian itu tidak pernah kenal bahasanya kita adalah teman, dia tidak. Dia tidak pernah pilih kasih, memilih orang. Karena temannya bukan. Karena kematian itu tidak berteman dengan diri kita. Apabila kematian itu datang kepada diri kita, maka habislah semuanya. Kematian itu tidak memiliki tempat tinggal. Kematian itu, yakni bagai alam semesta. Kematian itu, ia ini tidak memiliki tempat tinggal. Kematian itu adalah menawan diri kita, seperti halnya kita berada dalam tawanan pasukan yang sangat kuat. Kemanapun komandannya memerintahkan, maka kita akan mengikutinya. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi walaupun di benteng yang sangat kokoh. Kematian itu tidak punya usia. Ia sepanjang hari akan berada. Sepanjang tahun-tahun akan menunggu diri kita. Ia tidak menunggu seorang. Akan tetapi setiap orang menunggunya. Kematian itu akan memutus segala cita-cita manusia. Kematian itu akan memutus semua rencana yang diinginkan. Kematian itu... Akan memutus semua keinginan yang kita cita-citakan dan tidak pernah tercapai. Apabila kematian itu sudah datang, maka semua mata menangisinya, semua mata mengeluhkannya, dan apabila kematian itu datang dan menjumpai diri seseorang, maka akan ditandai dengan kata-kata Inna Billahi wa Inna ilaihi raji'un. Itulah hakikat kematian. Wahai kaum muslimin dan muslimat, pemenang yang berbahagia. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Lihatlah di dalam surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang nomor 9, 10 dan 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يف عن ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب Fa'aswatdqa wa aku min alsalihin, walaiyuxakhla ma'hu nafsan, ilah jaa ajalha, wallahu khabir bima ta'aman. Allah mengatakan di sini wahai orang-orang yang beriman, Allah Allah menyeru, menyeru orang-orang yang beriman, la tulihi janganlah kalian disibukkan diperdaya oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian. Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak, harta, anak yang kita usahakan untuk lahir sebagai pendamping dan sebagai penyelia dan pengembira hidup kita. Dan harapan setiap orang tua. Kemudian harta yang setiap pagi kita keluar untuknya. Pulang di sore hari untuk mendapatkan sesuap nasi dan beberapa gepok rupiah untuk menghidupi keluarga kita. Allah katakan, jangan sampai harta kalian, anak kalian, melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Dari zikir kepada Allah SWT. Harta kalian menyebabkan kalian lupa ngaji kepada Allah SWT. Harta anak kalian menyebabkan kalian lupa akan ajaran Allah SWT. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan ini, artinya orang-orang yang lalai kepada Allah. Karena harta mereka... Karena anak mereka faula ika humul khadirun Allah katakan mereka ini adalah orang-orang yang merugi Allah memberikan solusinya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi Allah katakan wa antikumin marozaknakum insakanlah dari apa-apa yang aku berikan rezki atas kalian min kabli sebelum datang kepada kalian. Al-maut, kematian. Fayaqul, dan berkata, Rabbilawla akhartani ila ajalin qarib. Yani orang yang telah datang kepada mereka kematian, mereka akan berkata, Ya Allah, kalau seandainya engkau, Ya Allah, tunda kematianku ini ila ajalin qarib. Kepada waktu, kepada waktu yang lain, kepada waktu yang mundur, sehingga aku bisa bersadakwa dan aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian di dalam ayat itu pula Allah menegaskan, kalau seandainya diberikan waktu kepada mereka, maka mereka tidak bisa melakukan kebaikan seperti yang mereka cita-citakan. Allah tegaskan, Allah Allah tidak akan mengakhirkan ajarannya apabila telah datang kepada seorang jiwa, Sesungguhnya Allah maha mengetahui kehadap apa yang kalian lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa yang mereka akan lakukan dan telah lakukan. Ketika mereka ingin dikembalikan kepada dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tolak mentah-mentah tidak. Kalau dikembalikan lagi di dalam hidupan dunia ini maka kalian tidak akan beramal dengan satu amalan yang baik, tidak akan menjadi orang saleh, tidak akan menjadi orang-orang yang bersedekah, tidak akan menjadi orang-orang yang mendirikan salat dan lain sebagainya. An-Nabi Mustafa tawallahu bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala Afsiru dzikra haidim alabdam. Wala Al Mu'izz. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbanyaklah kalian mengingat kematian pemutus segala kenikmatan dilakukan oleh Imam at tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang mulia ini adalah bukti yang besar bahasanya sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini merupakan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW katakan aksiru berbanyaklah. Banyak diantara kaum muslimin lupa tentang masalah ini. Mereka banyak. Membicarakan tentang masalah ini dan masalah itu. Masalah yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya di akhirat. Lupa akan kematian. Sehingga. Yang mereka kedepankan adalah dunia, hawa nafsu. Mereka yang kedepankan adalah hubud dunia, cinta kepada dunia dan cinta kepada hawa nafsu. Padahal Rasulullah SAW, nabi yang kita cintai, ketika Rasulullah SAW khutbah di masjidnya, maka Nabi SAW terdengar suaranya. Sangat kencang di pasar dan orang mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang masalah kematian. Di riwayatkan dari Hadis Ibnu Majah dan al Baihaqi dengan sanat yang bagus. Anna rajulan kala linnabihi sallallahu alaihi wasallam ayil mu'minin afran kala ahsanuhum khuluqa. Kata, "Fa aiul mu'minin akias? Kata, "Aksarumul mauti zatira, wa ahsanum lima badeh isteaddadun. Ulailik akias." berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mana kah di antara orang-orang yang beriman yang paling afal?" Nabi menjawab mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian manakah di antara orang-orang mukmin yang paling cedek, yang paling pintar? Maka beliau menjawab yang paling banyak mengingat kematian dan yang yang terbaik adalah orang yang selalu siap untuk persiapan setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang cedek. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, orang-orang menyibukkan dan tenggelam dalam Pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, tidak pernah menyebutkan dirinya dengan amal-amal baik, mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paling baik akhlaknya, orang-orang yang siap terhadap kematian mereka. <tuh> Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu taala an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma hakum rei Muslimin lahul shayi, yusi fihi yabitul ilatim, illa wa wasiyatuh illa wa wasiyatuh maktubah innuh." Adalah hak seorang Muslim apabila tidur bermalam, atau apabila apa dia ingin tidur hendaklah wasiatnya tertulis di sebelahnya, dan waktu. Penulisan wasiat itu yang disenahkan yang setiap dua hari sekali. Kalau seandainya dia bisa menuliskan setiap malamnya dan setiap harinya maka itu adalah lebih baik. Karena manusia tidak tahu kapan ajal akan menyentuh diri kita. Dari Abdullah Ibn Umar. Beliau pernah mengatakan pada waktu itu Rasulullah SAW memegang kedua pundaknya. Dan Abdullah Ibn Umar Diberikan satu nasihat. Mewa'idah dari Rasulullah s.a.w. Kunti dunia ka'annaka gharid. Awa'abirat s-sabil. Wa'ud nafstaka min ashab al kubur. Dari Abdullah ibn Umar. Bahasa Nabi s.a.w. Pernah mengatakan kepadanya. Wahai Abdullah, wahai ibn Umar. Jadilah engkau di dunia ini. Bagaikan orang asing yang sedang menyeberangi jembatan. Atau anggaplah diri kamu termasuk calon penghuni kubur. Ada juga di dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan. Kun fit dunia hiduplah kamu di dunia ini. Ka'annaka zarihun aw'adil sadil. Engkau menganggap diri engkau adalah orang yang asing. Atau orang yang sedang menyeberang jembatan. Kemudian. Riwayat tadi mengatakan ya am sainta fala tantabir asbah wa ida wa ida asbahta fala tantabir engkau berada di waktu pagi maka jangan pernah engkau menunggu waktu suri Apabila engkau berada di waktu suri maka jangan pernah menunggu waktu pagi Kerjakan-kerjakan karena ajal kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput di kita yang kedua, bahwasanya kematian itu adalah pasti dan akan datang menjumpai diri kita masing-masing. Seperti Allah ungkapkan di dalam surat Al-Mukminun ayat 99 sampai 101. A'udzu billahi samii'in 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul <tuh> maut قال رب رجعون لعل اعمل صالحا في ما ترك انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برسهم الى يوم يبعثون فاذا رفق الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسألون الله سبحانه وتعالى معتك. Demikianlah orang-orang kafir ketika datang kepada mereka kematian. Maka mereka berkata, "Qala Rabbir diyaul, ja ya Allah kembalikan aku. Kebalat dunia kerana kebalat dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia ini. Orang-orang itu mengatakan, "La ali amal salih, mudah-mudahan aku bisa beramal salih. Kita teraktu terhadap apa-apa yang aku tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Kalla sekali-kali tidak." bahwa kalimatun itu adalah perkakaan. adalah satu ucapan yang mereka ucapkan akan tetapi ucapan itu tidak pernah terjadi ucapan itu hanya andai-andai dan buaian mereka agar mereka dikembalikan ke dalam kehidupan dunia kemudian Allah katakan Kal sekali-kali tidak Allah tidak akan mengembalikan mereka karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, Wamin ila Karena mereka berada pada satu tembok yang sangat kuat, yakni pada satu alam yang sangat kuat, yakni alam barzah, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sampai datang hari kiamat, baru mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Sa'idah dan apabila ditiupkan trompet, yakni pertanda datangnya hari kiamat salah an-sahabah bainahum maka tidak ada saling mengenal antara hubungan nasab satu dengan nasab yang lainnya dan mereka tidak saling bertanya-tanya mereka akan sibuk akan diri mereka sendiri ma'asir al-muslimin wal-muslimat pendengar radio FM as FM yang biahmati Allah SWT di dalam surat al-mu'minun 99 101 menjelaskan kepada kita Wa min wara'ihim barzahun Bahasanya orang yang telah meninggal dunia Muslim ataupun kafir Mereka berada di alam barzah Jadi Ayat ini merupakan bantahan Kepada mereka Yang mengatakan bahasanya Ruh itu bisa kembali ke rumahnya Dan akan menjadi pocong Dan akan menjadi genderuwo Dan akan menjadi kuntilanak Dan akan menjadi ...setan-setan yang lainnya seperti yang diungkapkan, yang didoktrinkan oleh televisi-televisi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang membuat acara-acara tadi. Rasulullah s.a.w. mengsikapi tentang masalah dunia dan kematian ini. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam satu hadis yang dilatihkan oleh al-imam muhakim dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kan rasanya beliau berkata kepada seseorang wahwa yaiduhu sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatinya igatan limkhamsan qabla khamsin am billah yang lima sebelum datang yang lima. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syababuka qabla haramika Yaani masa muda mu, masa muda mu. Masa muda mu sebelum datang masa tuamu. Masa muda mu sebelum datang masa mu, masa tuamu. artinya ketika orang dalam posisi sehat kuat, sehat jasmani dan rohani sebelum datang masa tuamu, ke masa muda itu dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? umur-umurnya untuk apa? itu bermakna besar Allah SWT. wa taala. Wasihhatak qabla taqamika dan kesihatanmu sebelum datang masa sakitmu. Kesihatan adalah satu hal yang luar biasa, nilainya sangat mahal sekali. Banyak orang menjual kesihatan ini, bahkan bisnis yang paling luar biasa sekarang ini adalah mereka yang menjual kesihatan ke orang-orang yang tidak atau yang selalu atau yang selalu dirundung dengan rasa sakit. Dengan cara menjual asuransi dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu SWT telah menjadikan kesehatan ini sebagai sesuatu yang utama dan lebih mulia daripada harta benda yang kita miliki. Dengan bukti ketika orang itu sakit, maka dia rela menjual apa saja demi kesembuhannya. Ini menunjukkan bahasanya kesehatan adalah waktu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Ketika engkau sahih, ketika engkau sihat, apa yang engkau lakukan? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa atau kita menjadi orang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ginaka. masa kayamu. Wa ginaka masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika engkau kaya dahulu wahai fulan dengan, dengan untuk apa harta yang engkau miliki sekarang ini ketika engkau dulu banyak harta yang berlimpah ruah melingkupi sekitar engkau untuk apa harta itu kamu gunakan wa farazika qabla masa luangmu sebelum datang masa yakni uh, sibukmu wahayatika dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu atau kematianmu Allah Taala mengatakan dan mencipatkan orang-orang yang selalu mengambil kehidupan dunia Allah katakan, Man kana yuridu hidaya dunia wazinatha nuffi ilaihim aamalhum fiha wahum fiha lai bhasun Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, mestiya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan Tetapi mereka di akhirat Akan mendapatkan kerugian Na'udu billahi bin balik Ma'asyil al-muslimin Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib R.A. Ta pernah mengatakan Sesungguhnya ada dua hal yang aku paling takutkan Atas kalian Yang pertama adalah tulul amal Banyak berandai-andai Dan yang kedua adalah Ittiba'ul hawa' Dan yang kedua adalah yakni mengikuti hawa nafsu. Para ulama mengambil kesimpulan dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Bahwasannya dari dua hal ini. Tunul amal banyak berharap, berandai amin, berangan-angan. Dan juga itiba'ul hawa banyak mengikuti hawa nafsu. Apabila dua sifat ini ada pada seseorang. Maka akan lahir enam penyakit hati yang lainnya. Yang pertama... Akan lahir minimnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan lahir minimnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. yakni Akan lahir satu penyakit yang mengatakan saya masih muda. Dengan kata-kata saya masih muda. Berarti dia mengakhirkan taubat yang seharusnya dia sekarang ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Akan lahir satu penyakit, yakni dia akan memperbanyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, akan lahir satu penyakit, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengaji, berkurang drastis, menurun drastis, karena dua penyakit yang datang kepada dia. Tulul amal wa tiba'ul awal. Yang kelima, dia akan menjadi orang yang kaku dalam bersikap dan berbuat, tidak memiliki kelembutan hati, seperti yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. atau para sahabatnya. Ruhamah bayinahum, yakni uh, saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-6, yakni selalu menjadikan alasan lupa ketika dia berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa maka selalu gampang mengatakan maaf saya lupa, saya khilaf dan lain sebagainya. Untuk itu semua para ulama mengatakan penyakit-penyakit yang tersebut atau enam penyakit hati diakibatkan oleh dua penyakit hati yang disebutkan oleh Abi Ali bin Abi Talib akan terkikis dan hilang persis sirna dari hati kita apabila kita melakukan empat hal. Yang pertama adalah mengingat akan kematian. Yang kedua adalah mengingat selalu rumah masa depan kita yang kuburan. Dan yang ketiga mengingat selalu akan pahala dan sisan Allah dan yang keempat mengingat selalu akan hari akhirat. Majelis Muslimin, wal Muslimat yang makan Allah subhanahu wa taala, mengingat apa yang pernah Rasulullah saw katakan tentang masalah kematian. ...adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan... ...agar diri kita terbersih daripada perbuatan-perbuatan dan penyakit-penyakit hati. Oleh sebab itu, di dalam pembahasan ini... Ya ...niang kita akan sedikit tahu tentang masalah kematian... ...dari hadis-hadis Rasulullah SAW... ...dan juga dari asar-asar para sahabat... ...Radiallahu ta'ala'an. Kemudian sebelum datang kematian... Ada satu peristiwa yang selalu datang kepada manusia, dan peristiwa ini disebut sakaratul maut pernah terjadi kepada manusia yang paling sempurna Rasulullah SAW. Bagaimana dengan diri kita, manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak pernah ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kejadian ini pun akan menimpa diri kita. Sakaratul maut merupakan proses Dicabutnya nyawa dari tubuh dia sakaratul maut adalah satu kondisi keadaan yang sangat berat pada diri seseorang dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap orang akan menjumpainya dan berhadapan dengannya seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 185 kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajrukum yaumul qiyamah faman juhnaha 'anil nar Wadu'ul khalal jannah, fakad fadz, wman hayat dunia, illa mata'ul hurur. Tiada siapa yang merasakan kematian, dan sungguhnya pada hari kiamat sahaja disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menjadi orang yang beruntung kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang akan memperdaya kehidupan kalian. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menyatakan kullu nafsin maut wa, wa wa wabluukum bisyarri wal khairi fiddunyaa wa ilaynaa turja'uun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi dan Allah Subhanahu Wa Taala cuba atas kalian kebaikan, kejilatan dan kebaikan itu merupakan fitnah atas diri kalian dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalian ditimbrikan peristiwa sekaratul maut adalah hak dan pernah menimpa jiwa dan nabi yang kita cintai manusia yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan satu bukti yang nyata bahasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, hambanya dan utusannya. Sehingga Rasulullah SAW juga hidup, sehingga Rasulullah SAW juga meninggal. Ketika itu Rasulullah SAW berada di akhir hayatnya, di akhir usianya. Rasulullah SAW berada di akhir usianya dengan posisi yang sangat berat. Dikatakan ketika akhir usia Rasulullah SAW, maka sering Rasulullah SAW sholat dalam posisi beliau duduk. Karena sudah tidak mampu lagi menyangga tubuhnya yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW ketika mulai datang ajal atau ketika sakaratul maut sudah datang kepada dia. Beliau Rasulullah SAW selalu jatuh pincang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Isterinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Aisyah. Muru abakum bisolati ma'annas. Perintahkanlah bapakmu. Untuk solat bersama manusia. Bersama para sahabat yang lainnya. Kemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala. Mengatakan. Ya Rasulullah. Inna adi rajulun baka'a buka'a. Sesungguhnya bapakku. Sesungguhnya bapakku. Adalah orang yang suka menangis. Maka jangan menyuruh bapakku. Tapi suruhlah orang lain. Ketika Rasulullah s.a.w. Ketika Rasulullah s.a.w. Sudah mendapatkan dan mengalami peristiwa yang sangat berat bagi dia. Maka Rasulullah s.a.w. izin kepada semua istrinya. Untuk tidur di kamar Aisyah. Di bilik Aisyah r.a. Maka semua istrinya mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur ikan Maryam radhiyallahu ta'ala anha dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu peristiwa yang sangat besar Peristiwa sakaratul maut yang pernah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Al Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi 'ulbahun fiha ma'a faj'ala yadahu فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه، ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت لا سكرات. ثم نص ثم نصده يديه، فجعل يقول إلى رفيقه على حتى قبضة صحيح البخاري. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كتعاشر جاله وأنها. كتika datang kepada kematian يعني سكرات الموت. Rasulullah s.a.w. berada di pangkuan Aisyah taala anha. Maka Rasulullah s.a.w. memasukkan tangannya ke dalam air. Kemudian Rasulullah s.a.w. membasuhkan dengan air yang ada di tangannya ke muka Rasulullah s.a.w. yang mulia. Kemudian Rasulullah s.a.w. mengujatkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian Rasulullah s.a.w. menegakkan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sanganya kemudian dia mengatakan ila la fik ala kepada Allah kepada Allah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gni dunia. Bayangkan ikhwana fi din, pada radio Atsna FM yang member Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan tentang sakaratul maut bagaimana tentang diri kita dan Rasulullah SAW mengatakan, sampai memanggil Aisyah untuk mendatangkan satu ember air, karena panasnya, karena tidak kuatnya, Rasulullah SAW menahan sakaratul maut. Hadis itu adalah hadis sahih. Ibuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ma'asyur muslimin wal-muslimat mendengar radio as-summa af-im-maka Allah Wa Taala apa yang dikatakan oleh Isya radhiyallahu ta'ala anha, juga dikatakan oleh Fatimah, anak beliau. Kemudian Fatimah mengatakan, Ya abata, bekarta ba'dal yum, wahai bapakku, tidak ada satu kebetihan, kesusahan setelah hari ini. Ia ini setelah sakaratul maut ini. Peristiwa yang besar ini, sebab menggegerkan semua penduduk Madinah dan hampir semua penduduk Madinah tidak percaya bahwasanya Rasulullah s.a.w. meninggal dunia kemudian mereka mengatakan salah satunya Amr bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan barang siapa yang menyembah barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal maka akan saya penggal lehernya kemudian Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdiri naik di atas mimbar dan berkhutbah amma ba'du adapun selanjutnya Manakah yang mengabdi Allah, ia bersaja orang yang memakbud Allah, fa inna Allah taala hanyulah yang murt. Allah maharhidup, dan tidak mati. Dan manakah yang mengabdi Muhammad, fa inna Muhammadan khatmah, ia bersaja orang yang menyembah, yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi itu telah meninggal dunia. Kemudian beliau membacakan ayat Allah subhanahu wa taala. Wahai Muhammad! Illa Rasul. Qad khalt min qablil Rasul. Afa inna ta'awqul an qalabtu malagqabikum. Wman yin qalib alaqibeeh. Fala yadrillah al-shi'a. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Telah datang Rasul-Rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalau dia kalau beliau itu meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan lari dari? kalian akan murtad dari agama kalian barang siapa yang murtad dari ajaran agamanya maka tidak tiadaat Allah Subhanahu wa taala Tidak akan merugi sedikit pun Wasshal muslimin wal muslimat min radio Afsunna FM yang madan Allah Subhanahu wa taala Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi menjadikan penyucuk bagi semua penduduk Madinah dan pada waktu itu mereka mengatakan seolah-olah, seolah-olah, iaitu yani ayat itu baru diturunkan pada hari itu. Ma'asirul muslimin, apa yang menjadi rahasia dari perkataan Rasulullah SAW? Inna nil mauti lassatarah pernah diungkapkan oleh seorang sahabat beliau yang bernama Kaab. عندها ايط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه bertanya kepada Ka'ab ya Ka'ab حدثنا عن الموت فقال نعم يا امير المؤمنين وهو قدث من كثير الشو ودخل في جوفي رجل فاخذت كل شوكه شو كل شوكه في عنق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى كتب النبي كتن Omar ibnu Khatthab oleh Allah Taalaan ketika bertanya kepada Kaab, wahai Kaab, beritakan kepadaku tentang kematian. Mudah-mudahan aku bisa mengambil hikmah daripadanya. Kemudian oh, Kaab menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kematian itu bagaikan tangkai yang memiliki duri yang sangat banyak, memiliki duri yang tajam dan sangat banyak terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya kemudian dimasukkan ke dalam mulut seseorang, dan ditarik dahan tadi atau ranting tadi dari mulutnya, maka duri yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya akan menempel di tenggorokannya dan di tubuhnya. Itulah rasa sakit ketika orang berada pada posisi sakaratul maut. Subhanallahul abid. Pernah diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang masalah kematian, beliau menjawab, Kematian itu bagikan besi penuh daging yang sangat panas dan dimasukkan ke dalam kulit seseorang kemudian ditariknya itu rasa daripada setelah maut kemudian diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kaif wajat al maut? Kala wajatu nafsika shatin hiatin biadil qulfa fushallah. Yang Musa bagaimana engkau dapatkan kematian ini? Beliau mengatakan, aku dapatkan diriku seperti kambing yang masih hidup. Kemudian dikuliti oleh orang-orang yang berimblik. Sebelum disembelih dikuliti dulu, hidup rasanya. Amr ibn al al-As r.a pernah mengatakan, Aku bercita-cita melihat seseorang yang berakal dan begat. Kemudian datang Sakaratul Mord menjumpai diri dia. Kemudian, ya ini, kejadian itu ternyata menimpa Amr ibn al-As. Dan dikatakan wahai Amri bin al-As. Engkau dulu pernah mengatakan. Kalau seandainya. Kalau seandainya. Ia ini kejadian itu menimpa diriku. Maka bagaimana. Yang terjadi. Bagaimana yang terjadi kepada dirimu. Wahai Amri bin al-As. Kemudian Amri bin al-As mengatakan. Ia ini aku mendapatkan. Seolah-olah diriku ini tertimpa oleh langit yang tujuh. Dan aku berada dalam hentikannya. Aku berada antara langit dan bumi. Dan aku sepertinya keluar dari lubang yang amat kecil. Aslam Mawla Umar al-Khattab r.a. An, pernah mengatakan, pernah meriwayatkan. Ia tentang kondisi sakaratul maut yang dialami oleh setiap orang. Dikatakan apabila seorang mukmin masih memiliki dosa di dunia ini. Dan amalannya belum bisa mengugurkan dosanya. Maka sakaratul maut itu. Adalah sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia belum sempat bertaubat di dunia ini. Dan posisi dia sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Maka sakaratul maut itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang belum ditaubatkan kepada Allah. Yang belum sempat dia ungkapkan kepada Allah SWT ta taubatnya. Itulah hikmah daripada sakaratul maut. Itulah hikmah yang pernah diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW namun 10 muslimin dan muslimat dengan radhibat sunnah FM di Cirebon dan di kota-kota lainnya lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir" Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tengarokannya. Rawahu ibnu Majah dan cermini dan beliau berkata hadisun Hasan ini adalah hadis yang Hasan. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum terlambat bagi pelaku pelaku kemaksiatan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah menerima taubat seorang hamba. Sebelum nyawa berada di tenggorokan kita, sebelum nyawa berbunyi, sebelum nyawa itu ngorok dan akan keluar dari tubuh kita, bertobatlah ayuh hal mukminun, bertobatlah ayuh muslimun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat. Daripada azab kubur dan mudah-mudahan kita, iaitu semua orang-orang yang diabdi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana hari yang tidak berguna bagi kita, yakni harta, kedudukan, anak dan lain sebagainya. Disebutkan dalam satu riwayat, apabila seorang wamen itu diantarkan ke kuburan, maka yatbagu isnani wa yabqa wahid. ...akan mengiringinya tiga jenis. Ada akan mengiringinya, akan mengiringinya tiga golongan. Ia'ni, zahab al-isnani wa ya bekawahid. Akan pergi setelah Mahir itu kuburkan dalam kuburan, akan pergi dua hal. Akan meninggalkan diri dia dua hal. Yang pertama, ikhwanuhu wa usratuhu, saudara-saudaranya. Dan semua anak keluarganya akan pergi meninggalkan dia. Wa maluhu hartanya juga akan pergi meninggalkan diri dia. Dan akan ada setia bersama diri dia. Bersama diri dia di alam kubur. Ia ni ya beka wa ahidun. Apa wa ahidun di sini? Wa ahidun di sini adalah. Wa ya beka amaluhu. Akan bersama dia amalannya. Yang akan menemani dia di kegelapan malam kubur. Dan akan menemani dia ketika datang pertanyaan-pertanyaan dari kedua malaikat. Aswadani Azraqan. Yuqalu li ahadihimah mungkarun walil akhar nakir. Ma'asir muslimin Wal-Muslimat. Dan dengar radio ad FM yang dimingatkan Allah SWT. Ketika manusia sudah dikuburkan di alam kubur. Maka Allah SWT berkata kepada Mereka. Dalam surat Ghafir ayat 46 An-nar yu'raduna 'alayha juduwan wa 'asiya wa yawmatikum tsaa adkhulu 'ala fir'aun ashadda 'adab Kepada mereka dinyatakan neraka di pagi hari dan di petang hari dan pada hari terjadinya di kiamat dikatakan kepada malaikat masukkan keluarga fir'aun ke dalam azab menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sekarang ini neraka. Ada di sana ku, azab kubur. Dan ada di sana kenikmatan kubur. Sehingga Ahli Sunnati wal Jama'ah mengatakan, termasuk iktidat Ahli Sunnati wal Jama'ah mengatakan bahwasannya azab kubur itu adalah hak, ni'mat kubur itu adalah hak. Dan para ulama berselisih, apakah azab kubur itu terjadi pada badan pada tubuh atau jasad mayat atau pada ruhnya sekaligus Beberapa pendapat para ulama mengatakan Ada yang mengatakan pada ruhnya saja Ada yang mengatakan pada jasadnya saja Dan ada yang mengatakan kepada dua-duanya Kepada ruhnya dan jasadnya Dan perkataan yang terakhir, pendapat yang terakhir Adalah pendapat yang paling benar Dahulu seorang budak Uthman bin Affan Afan r.a Pernah melihat Uthman menangis di sebelah kuburan. Sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Dan dikatakan kepada dia, Wahai Omar, wahai Uthman, tuanku. Telah disebutkan tentang surga dan neraka, kenapa engkau tidak nangis. Tetapi telah, telah disebutkan tentang kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu taalaanhu menjawab Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw mengatakan Al qabru awal manazil akhirah kuburan itu merupakan tempat tinggal kita yang pertama kali di akhirat itu merupakan tempat tinggal kita yang pertama kali di akhirat Wa in najamin ba'dahu dahu ainsar apabila orang diselamatkan dari kuburan maka selebihnya adalah mudah bagi dia Wa ilam yanju Apabila dia belum diselamatkan dari keadaan kubur, faham bahdahu asyad, maka selebihnya akan lebih pedih bagi dia. Aku mendengar, aku mendengar Rasulullah saw mengatakan demikian, dan aku setelah mendengarkan sabda dari Rasulullah saw ini, tidaklah pernah aku bersikap kepada keadaan kuburan kecuali menjadikan peringatan bagi kehidupanku. Wa al Muslimin, wa Muslimat. Ketika mayat itu sudah dikuburkan Di dalam kubur Maka akan datang kepada dia Seperti yang diruatkan oleh Imam Kirmiri Dan hadis ini Juga diruatkan oleh Ibu Syiban dalam Sahihnya. Ida kubir ahadukum Atahu malakan Akan datang kepada dia dua malaikat Aswadani Ya'ni berwarna hitam Azraqani dan berwarna hijau Yukalu Maka akan dikatakan kepada dia Maka Dikatakan nama dia, nama malaikat tadi adalah mungkar dan yang lainnya adalah Najir. Maka dia akan bertanya malaikat tadi kepada diri kita. Apa yang kau katakan kepada orang ini? yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang tadi menjawab itu adalah Nabi Abdullah. Tidak ada sembahan sayang Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Kemudian malaikat tadi mengatakan aku sudah tahu engkau akan mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kubur bagi orang tadi. Fī lahu fī qabrihi Maka kuburan orang tadi akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diraan sabau diraan tujuh puluh hasanah dikali tujuh puluh. Tummayunawarulahu kemudian kuburannya diberikan cahaya kemudian dikatakan kepada dia, nam, tidurlah engkau sepuasnya. Kemudian orang tadi mengatakan, arji'u ila ahli fa'ukbiruhun, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan atas kenikmatan yang aku dapatkan di alam kubur. Faya kuula, kemudian, Mala kemudian malaikat itu mengatakan, nam, na'umat hal arus, tidurlah seperti hanya pengantin baru yang sedang tidur. Lihatlah kaum muslimin wal muslimat. Apa yang dikatakan oleh orang yang mendapatkan kenikmatan kubur ini. Apakah aku boleh kembali kepada keluarga aku. Untuk menghaparkan kepada mereka. Dari kenikmatan kubur. Dari kenikmatan kubur yang mereka dapatkan. Kalau seandainya mereka boleh. Dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan lantas mereka memberitahukan tentang kenikmatan kubur yang mereka dapatkan. Tentang kenikmatan kubur yang mereka dapatkan maksiatnya, maksiatul muslimin, tidak Ada orang yang berani melakukan kemaksiatan, kufuran, kemaksiatan, kefasikan kepada Allah, kemaksiatan, kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keluarga dia akan sadar, semua keluarga dia akan menyadari bahasanya perbuatan dia selama ini adalah salah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak hasilkan demikian. Allah jadikan hidup kita ini adalah ujian. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Apakah kita akan menjadi orang yang kufur kepada Allah SWT? Orang tadi berada di alam kuburannya. Dengan kenikmatan yang luar biasa. Itulah malam pertama di alam kubur. Bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dan Allah SWT akan luaskan kuburannya. Wa inkana munafiqan. Apabila dia seorang munafik, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Apabila dia seorang munafik, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kufur. Dia akan menjawab ha ha ha la adri, aku tidak tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bumi untuk menelannya, sehingga tulang tulangnya berserakan dan berantakan. Penantiasa orang tadi, di'azab oleh Allah SWT, sampai datang hari kiamat, subhanallah. Sehingga kalau orang tadi boleh meminta kepada Allah, matikan aku sekarang juga. Jangan engkau jangan disiksa diriku dengan siksaan seperti ini. Itulah gambaran yang kedua dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, ma'ashir al-muslimin wal-muslimat yang melihatkan Allah SWT. ...kita mendapatkan satu kenikmatan... ...di alam kubur... ...yang tidak berguna harta dan anak kita... ...dan pangkat dan derajat kita. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan... ...pada pagi hari ini. Dan ada beberapa kelanjutan-kelanjutan... ...dari kajian-kajian ini. Insya Allah... ...dan kami persilahkan... ...kepada nah. studio... ...untuk mengambil alih waktu... ...yang telah diberikan kepada saya. Nah, uh... Alhamdulillah fadhil al Islam. Berikutnya ada sesi tanya jawab, ustad Ada sesi tanya jawab yang insyaallah akan e, para pendengar bisa bertanya langsung di line telepon di 4887288 <tuk> ataupun di pesan singkat di 081321064073. Halo, iya. E, ada pertanyaan dari via SMS, Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan dari SMS, Ustaz. Iya, iya. SMS-nya warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah seseorang, uh, saya, Halo, ya. Ya, saya dahulu, kemarin-kemarin pernah, uh, pernah melihat ada orang yang sudah meninggal, tetapi saya di keesokan harinya masih melihat orang tersebut seperti berkeliaran di sekitar rumahnya, Usad. Apakah uh, penglihatan saya masih benar atau memang itu jelmaan dari jin atau setan, Usad?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 dan roh itu diangkat oleh malaikat maka Allah Subhanahu wa taala akan menzalikan roh tadi ke dalam jasadnya untuk ditanyai tentang pertanyaan-pertanyaan kubur kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka tidur dengan sekuat-kuatnya dan mereka berada pada alam yang dinamakan alam barzakh surat yang saya bacakan tadi surat al-Ghafir surat Ghafir surat Al-Mu'min adalah dalil yang sangat kuat. Khawani Fiddin dan Masa Allah SWT adalah dalil yang sangat kuat bahasanya mereka berada di alam barzah. Mereka berada di alam barzah. Jadi mereka tidak akan gentayangan seperti yang diakini oleh kebanyakan orang. Atau mereka tidak berada pada satu posisi uh, menakut-nakutin orang dan lain sebagainya. Karena mereka berada di alam barzah. Wa min wara'ihim barzahun ila Yomi Yubasun dan mereka berada di dalam alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Jadi apabila ada bayangan-bayangan seperti orang masih berkeliaran masih maksiat itu adalah, iaitu korinnya, iaitu adalah korin dari kalangan jin yang menyerupai diri dia untuk menakut-nakutin orang atau untuk maksud-maksud yang yang lain. Wallahu a'lam. Ya baik Ustaz, ini ada pertanyaan kembali dari dari seorang hamba Allah di sindang laut, pertanyaannya demikian, apakah ya, akan akan terampuni dosa-dosa orang tua kita yang sewaktu hidupnya banyak melakukan amal perbuatan syirik? Syukron, assalamualaikum. Kau vidin nama Allah Swt. Syirik itu adalah sesuatu yang tidak diampuni oleh Allah Swt perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengerjakannya dan melakukan perbuatan syirik tadi. Oleh sebab itu kita tanya kembali bertanya kepada yakni si penanya, apakah saudara dan orang tua yakni pada waktu itu mengerti itu adalah perbuatan syirik atau tidak? Kalau seandainya belum tegak kepadanya, atau belum pernah diberitahukan, belum pernah diceritakan bahasanya, bahasanya perbuatan tadi adalah perbuatan ini, insyaAllah Allah SWT mengampuni dosanya. Kalau sebab itu, ya janganlah pernah kita meninggalkan dakwah yang mulia ini, ini menda'wakan tauhid yang pertama kali. Karena banyak sekali orang yang menda'wakan tauhid, orang yang menda'wakan selain tauhid dan orang tadi tidak mengerti tauhid. Kemudian dia mati dalam kondisi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan yakni kalau orang tua antum tidak mengerti tentang masa itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Baik Ustaz, uh, untuk lain telepon saat ini masih dalam perbaikan dan kami masih menerima menyampung beberapa pertanyaan yang mulai masuk berdatangan dari via SMS. Kemarin Ustaz ada ada penelpon yang eh, mohon maaf ada SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stan. Ya. Anna ya. Hindun dari sumber uh, pertanyaannya demikian. Apakah benar mayat disiksa karena tangisan keluarga yang merasa kehilangannya? Syukron. Iya. Uh... Tangisan yang diakibatkan oleh keluarga mayit itu merupakan ratapan dan ratapan itu termasuk salah satu bentuk sifat yang tidak rela akan takdir Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu, ya, iaitu seseorang hendaklah, oleh sebab itu seseorang hendaklah rido kepada, kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Sallallahu hmm. alaihi wa sallam. Ba'innal mayyit yu'adzabu bisabab ibukai ahli. Apabila si mayyit tadi berwasiat, memberikan wasiat. Kalau saya ya ini meninggal, nanti tangis di diri saya. Apabila berwasiat demikian, maka dia akan diadab dengan sebab perbuatannya ah, Oleh itu, ya ini, tidak boleh seorang berwasiat agar menangisinya ketika, ketika meninggal. Ada pun tangisan manusia yang biasa. Dan sebagai bentuk kasih sayang kepada dirinya itu tidak masalah na'am. Dari pesan singkat, dari seorang ahwat di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikumsalam. Apakah mati suri itu ada? Dan bagaimana tanggapan terhadap orang yang eh, katanya sudah mati suri dan mereka telah melihat surga dan neraka? Syukron. Yang ni tentang masalah mati Suri, tentang masalah mati Suri. Wallahu a'lam bi Yang jelas, apabila Allah subhanahu wa taala uh, mematikan seseorang, ya, mematikan seseorang maka orang itu tidak bisa bangkit lagi. Adapun mati Suri, mungkin dia mati sebetulnya dia itu belum mati. Oleh sebab itu orang yang, <tuh> orang yang Mati hendaklah dia dipastikan secara kedokteran bahawa ini jantungnya berhenti dan semuanya sudah tidak ada. Kalau orang mati suri itu adalah orang yang belum mati. Kemudian ada pun perkataan mereka bisa melihat surga dan neraka. Ya, perkataan mereka bisa melihat surga dan neraka. Saya katakan bahasanya surga dan neraka itu baru ditampakkan kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Ketika kita berada di alam kubur. Ya. Ketika kita tidak berada di alam kubur maka surga dan neraka itu tidak akan terjadi yakni seperti halnya dia itu yakni bermimpi, bermimpi bertemu dengan surga dan neraka, bermimpi dengan ini itu bisa jadi masuk dalam bab mimpi. Dan itu tidak bisa diyakini sebagai surga dan neraka. Karena orang itu belum mati. Jadi orang yang mati suri itu adalah orang yang belum belum mati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan <tuh> <tuh> kullu nafsin dza'iqatul maut dia jiwa akan mengalami kematian setiap jiwa berarti orang yang mati suri itu belum mengalami kematian belum dza'iqo belum merasakan ya seperti kita seperti kita menghirup makanan yang sedap ya makanan yang sedap itu baunya sudah kecium 1 kilo tetapi kita belum bisa merasakan makanan tadi sebelum kita mencicipinya sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dza'iqo akan merasakan akan merasakan kematian seperti itu dan orang yang mati syukur belum merasakan kematian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firmannya: "Kullu nasi tidak ikutilmu" dalam al-anbiya 35 dan juga di dalam al-anbiya 35 ya seperti itu. Ya. Berikutnya ada ada pesanan dari via telepon mohon maaf belum bisa terkoneksi Ustadz. Pertanyaannya demikian Ustadz dari Abu Hamzah di Jamblang. Katanya azab kubur itu yang diajab adalah roh dan jasad. Lalu bagaimana dengan mayat-mayat yang diawetkan? Misalnya Firaun, apakah, apakah azabnya hanya rohnya saja atau bagaimana terhadap jasad-jasad yang diawetkan? Iya. Ikhwan Fiddin al-Makallahu wa ta'ala, itulah keyakinan ahlu sunati wal jemaah dan di dalamnya al-imam Muttahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan membetulkan bahasanya ruh itu diadat mayat itu diadat rohnya dan jasadnya sekaligus. Karena permasalahan adat kubur ini adalah masalah yang gaib dan manusia harus mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya, maka tidak boleh orang mengadakan satu percobaan, tidak boleh orang mengadakan satu eksperimen mayatnya diawetkan kemudian mayatnya ditaruh di kaca dan sebagainya. Kemudian ditaruh inframerah di dalam kuburan untuk mendeteksi apakah benar sih ada apakah benar ap, apakah ada ada kubur itu bagi mayat di dalam kubur atau tidak. Ya. Dan demikian ini termasuk salah satu bentuk ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak boleh orang yang melakukan demikian, yang wajib atas diri seseorang adalah iman kepada apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi Adapun tentang masalah Fir'aun bagaimana bentuk adab dia disazani, a'lam tentang bentuk azabnya kita tidak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni bisa jadi menyempurnakan kehinaan yang ada pada orang kafir dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Seperti contohnya jasa Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala yakni selamatkan diselamatkan jasad Fir'aun ini Allah subhanahu wa ta'ala tercualikan untuk memperingati orang-orang setelahnya, itu akibat orang-orang yang sombong di atas bumi ini yang mengaku Tuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, dia bersama bala tentaranya yang kuat dan kokoh di tengah bahtera yang sangat luas, tengah lautan yang sangat luas, menunjukkan bahawa kekuatan mereka tidak ada artinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah katakan tadi dalam uh, ayat uh, An-Naru yu'araduna anehe wa asyia. Kemudian Allah subhanahu wa taala mengucapkan untuk Fir'aun, maka untuk Fir'aun ini dan keluarganya Allah katakan An-Naru yu'araduna anehe wa asyia. Api neraka ditampakkan di pagi hari dan di petang uh, di petang hari. Wahyu umatku Musa. Ah. Kemudian ketika datang hari kiamat. Ada kilu Fir'aun Ashadul Adzab maka Allah langsung memerintahkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih dan sangat keras. Ya, itu pengecualian untuk Fir'aun, ya, pengecualian untuk Fir'aun. Itu langsung dimasukkan, yani wayu matamu Musa ketika datang hari kiamat. Ada kilu dimasukkan semua, dimasukkan semua. Adapun jasad Fir'aun dan sebagainya itu jadikan tadzhir bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik, e, kami beritahukan bagi para pendengar yang melalui via internet bisa bertanya langsung ke Ustaz di via conference, bisa diketik langsung di situ dan bagi yang para pendengar melalui via radio bisa di SMS di 08132104073. Dan untuk saat ini e, via telepon hanya bisa diterima oleh e, operator luar, belum bisa kami on air-kan. Baik Ustad, berikutnya masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan di kesempatan pagi hari ini ada pertanyaan kembali dari seorang hamba Allah di Kota Cirebon. Berapa lama seseorang yang disisa di alam kubur? Apakah manusia sejak zaman dulu hingga sekarang masih menikmati atau siksa kubur? Sampai kapankah itu akan terus berlangsung? Syukron Kasir. Iya. Seperti yang uh, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi. Orang yang mendapatkan kenikmatan kubur sampai dibangunkan hari kiamat. Sampai didatangkan hari kiamat. Seperti hadis yang diletakkan oleh Imam Zirmizi dan hadisnya Suara Al-Hasan. La yuqibuhu illa ahabba ahil illa ahabba ahlu ilayhi atta yab'atullahu ka'ala bin nadja'ihi. Yani orang -orang yang ini orang tadi akan tidur dengan puas melihat kenikmatan, melihat surga dengan puas sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dari tempat tidurnya. Ya, kemudian orang-orang yang diadab, orang-orang ya. yang diadab juga disebutkan dalam hadis firmihi. فلا يزال فيها معذبا حتى يبأذهم الله تعالى من نرجعي ذلك. Allah Sana tidak mengadap diri dia sampai datang, yang hari kiamat. Uh, kepada dia Kemudian dalam hadis yang lain Dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu Rasanya termasuk Ada kubur akan Datang kepada dia Malaika ya, Yang akan berada Bersama dia orang yang Ngeri ya, Wajah hitam Ketika disanya siapa engkau Dia menjawab aku adalah amalanmu yang Jelek Kemudian Allah taala jadikan palu dari besi Untuk memukulnya Ya, dan orang tadi dipukul dan palu yang dia miliki itu apabila digunakan untuk mukul gunung maka gunung tadi akan menjadi debu. Itulah palu yang yang digunakan. Dan di dalam hadis-hadis yang lain memang tidak dijelaskan sampai kapan di mereka itu diadap oleh Allah Subhanahu Wataala, tetapi hadis krimi di tadi jelas bagi kita bahasanya uh, mereka akan diadap oleh Allah Subhanahu Wataala. Hatta ybagatuhum Allah Taala, Yoma al qiyamah Hatta ybagatuhum Allah Taala min Nadzihih. Itu diutarakan oleh Imam Dilmidi dan juga Ibn Hibban dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu yang bisa saya jawab. Berikutnya masih ada di beberapa SMS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Ustaz. Betulkah orang yang telah meninggal atau orang tua kita bisa melihat kita yang anaknya masih hidup di dunia? Syukron. Orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal uh, dunia itu rohnya akan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa bertemu dengan roh tadi apabila kita sedang tidur. Dan itu benar. Akan tetapi bisa melihat dan sebagainya itu tidak tidak pernah diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam apabila mungkin ada riwayat kita tidak tahu tentang masalah riwayat tadi. Yang jelas, yakni yang bisa ketemu ketika kita dalam kondisi kita tidur, kita bisa bertemu dengan ruh yang telah meninggal seperti itu. Namun Apabila mereka bisa melihat diri kita, tentunya mereka itu sibuk dengan urusan yang ada di dalam. Jadi alam mereka sudah berpisah, mereka berada di alam bantah dan sibuk dengan kenikmatan atau sibuk dengan azab kubur. Apabila dia berharap untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, jangan berkata demikian. Jangan Allah alam adalah perkataan yang uh, tidak benar mungkin. Apabila orang mengatakan mereka itu bisa melihat diri kita dan bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Wallahu'alam itu adalah perkataan yang tidak benar Tapi yang jelas mereka sibuk dengan urusan mereka Diadab atau diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat Dia tertidur sampai datang hari kiamat Bagaimana orang yang tertidur bisa bertemu dengan diri kita ya. Kemudian yang berikutnya Yang orang yang mendapatkan azab kubur Dia akan diadab dan sibuk dengan azab tadi Bagaimana dia bisa mengurusi keluarganya Seperti itu Wallahu'alam Berikutnya Ustaz Ini merupakan pertanyaan terakhir Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nasihat dari Ustaz tentang saat ini adanya beberapa media ataupun uh, media baik media cetak ataupun elektronik yang memperlihatkan uh, aib ataupun cerita kisah nyata seseorang yang mana di saat sakaratul mautnya terhadap uh, terjadi hal-hal keanehan seperti terbakarnya kulit ataupun gosongnya sesuatu yang jelas terhadap si jenazah yang sedang dimandikan ataupun yang lain sebagainya bagaimana untuk menyikapi hal tersebut apakah bisa dijadikan sebagai ibroh pelajaran atau bagaimana, Sebab Orang yang meninggal itu wajib kita hormati seperti halnya kita menghormati dia ketika dia hidup oleh sebab itu tidaklah Pantas lagi seorang mengambil ibrah peringatan dari kejadian-kejadian yang difilmkan atau kejadian-kejadian yang seperti ini dan seperti itu wakaf cukup bagi dia untuk mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala dan dari Hadis Rasulullah saw. Kalau ternyata itu terjadi pada seorang Terjadi pada seorang dan itu merupakan idea dan tidak boleh seorang itu yani untuk mengambilnya sebagai cerita atau sebagai bahan uh, penulisan serpen atau bahan untuk membuat sinetron itu tidak boleh. Dan betapa banyak hal ini terjadi demi meraih keuntungan rupiah saja bukan memperhatikan dari segi aspek uh, agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, yani nasihat ...saya kepada mereka yang mengelola entertainment, uh, film-film, sim simetron-simetron uh, tentang masalah aib orang-orang yang telah meninggal dalam bersahabat kepada Allah SWT. Ia ini dalam memperingati mereka dengan ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan asar-asar cerita-cerita dari para, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali membahas tentang masalah ini. Itu cukup bagi kita dengan demikian. Karena yang demikian ini tidak menjadikan juga membeberkan ait orang lain mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala mengampuni dengan sebab doa anaknya atau doa orang-orang uh, yang pernah didaliminya sehingga mereka mendapatkan kenikmatan di dalam alam cembur ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah siang dan saya mesti pergi lagi terima ke... kasih Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa